Доля і мене поставила у двозначне становище Наречена, невинна, а майбутній тесть – убивця. Унизу грюкнули двері І на сходах почулися кроки З'явилася бліда, болю близька Лідія П'єр Бертікс і комісар Одночасно запросили її сісти Вона почала розповідати швидше сумовити, ніж знічено П'єр Бертікс Зробив знак секретареві, щоб той не записував. П'єра Маргла я вперше побачила у Кретеєва в автобусі. Він дивився на мене, та й годі. Так тривало дуже довго, перш ніж він заговорив до мене. Я не дитина і знаю, як чоловіки дивляться на жінок, що припали до серця. У погляді П'єра Маргла було щось інше. Я ніколи його не заохочувала, але я також не могла делікатно натякнути йому, що його увага мене дратує. Треба було все-таки натякнути або сказати навпростець, щоб одразу відштовхнути. Лідія сиділа навпроти комісара, він опустив очі, дівчина дивилась кудись у порожнечу, понад нашими головами, ніби зверталась до незримого образу. Він мовчки обожнював мене. «Провадила вона. Я не звикла до такого. Того дня, коли зважився заговорити, я не зуміла дати йому відкоша. Він мені говорив слова, до яких я теж була незвична. Я його так само не заохочувала, не могла і не слухати. Просто не знаходила в собі таких слів». Лідія понурила голову і дивилася на свої щеплені руки. «Отак все і почалося». Коли зрозуміла, що значить для П'єра Маргола, то я прелякалась. Якби він поділився зі мною своїми намірами оселитись на острові, я рішуче заборонила б йому це робити, думаю, могла б тоді порвати з ним. Але він навіть не попередив, сказав аж тоді, як тут оселився. Я розсердилась, кілька днів не хотіла з ним зустрічатись, а він так благав. Я тоді налякалася ще більше, бо відчула, що не кохаю його, я його ніколи не кохала. Лідія підвела очі і подивилася на мене в очах її. Не було ніжності, сама лише переконаність, вражаючу бажання сказати правду. Я чесно сказала йому про це. Сказала, що нам не треба зустрічатись. Сказала, що він поїхав. А треба було, тепер я це розумію, поїхати звідси мені. Я собі не пробачу, що не зробила цього. Не поїхала сама а його не зуміла переконати, що йому нічого сподіватись. Ну, а цей чоловік так легко не відступав. Він говорив мені слова, які досі не говорив жоден чоловік на світі. Спрямовував мої очі до культури, переконав, що я також маю душу. Я знала, що подобаюсь йому, але розуміла, я для нього не тільки жінка, з якою хочеться переспати, таке зі мною було вперше. Він скаржився на самоту, я теж була самотня, самотня серед усіх чоловіків, які розглядали мене в шинку з однією єдиною думкою. Дружба з П'єром Маргле була дивом, і я боягузливо не зуміла відійти. Якось, коли відчула, що чиню підло, хоч і мимоволі, я сказала, коли він наполягає, я віддамся йому. На це він відповів. Я тільки прошу, щоб ви стали мені дружиною, коли я буду вільний, і коли ви покохаєте мене. Я і далі з ним бачилася, наче ненормально. Ми обоє були ненормальні. Краще б я вже стала його коханкою. Тоді, можливо, здобулася б на кинути його. Ну ось і все. В його смерті винна я. Я й досі не мовчую слова, які протнули тишу. В його смерті винна я. Лідія знову дивилася на невидимий образ у порожнечі, на привида, який незрушно стояв між нами. Серце моє билося у такт із будильником Сонє на прилавку. Тишу порушив комісар. Я зрозумів, що цей такий тверезий чоловік зараз вимовить слова, які вирішать мою долю. Ні, панно, це не ваша провина. За почуття, які викликаєте, ви не несете відповідальності так само, як оте самотнє дерево посеред рівнини, котре притягає блискавку. Якщо існує фатальність, то це особиста драма вашого життя».